8. Neida, jeg bare tuller. Bønder, fiskere og mennesker av universelt opphav, hei, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Det startet med russerne som sendte opp verdens første satellitt, og fikk sitt høydepunkt da Armstrong sa de berømte ord på vei ned stigen mot menneskets første berøring med noe annet enn jordens overflate. Det jeg snakker om er romfart. Med romskip, kapsla, satellitter, med mer eller mindre hele dyrerikket ombord, og et håp om å reise til steder ingen andre har våget å reise til tidligere. Og jeg har fått besøke i studio av romfartsekspert Erik Thandberg. Velkommen til Røden Nova. Takk skal du ha. Hvorfor bor det ingen på Målen? Fordi det er litt vanskelig å komme dit. Det er et godt stykke unna. Det tar tre dager med dagens teknologi, en vei. Og da er det slik at månen jo ikke har noe atmosfære. Den har en lav men når den ikke har noe atmosfære, så har den ikke noe liksom, naturlig beskyttelse mot uh, solvind. Uh, og de menneskene som skal ferdes rundt på overflaten, de må ha drakter, uh, som ikke bare gir kjøling når det er uh, veldig varmt, og oppvarmning når det er uh, veldig kaldt men så skyddar mot uh, bitte små partiklar som, som kommer. Och naturligt så ska vi bo där uppe så måste vi ha et städ som er trygt att vara i. Eh mange har snackat om at vi ska bruka, ska vi se si, uttörda lavatunneler. Eh de kan kanske i varje fall tillbörja med blir slags uppehållskvarter, men senare må vi lave nog på ytan og det må laves slik at det gir beskyttelse mot, uh, mot stråling og mot uh, uh, små partikler som kommer, som kommer utenifra. Og vi må ha noe å spise. Heldigvis så er det vann der oppe, og med vann så vil vi ikke bare få oksygen, hydrogen, rakettdrivstoff og ting å puste i, men vi må også sørge for systemer som gjør at vi kan utvinne vannet, og vi må ha muligheter for å dyrke ting på på sikt. Vi kan ikke hele tiden gjøre oss avhengig av, av forstyrning fra jorden. Vi må prøve å dyrke ting selv. Så alt i alt så må vi regne med å bruke store summer på å frakte ting vi trenger der oppe. Vi må legge forhold til rett for å produsere ting på månen. Det er jo silisium, det er jern, det er, det er aluminium, det er flere ting på månen, men vi må altså lære å, å, å utvinne det. Og så må vi bygge ting, og bygge ting, da snakker jeg også om ting som beskyttes da mot, mot stråling. At dette her, det, det tar tid, og det koster, det koster penger, og det er grund til at vi ikke har slått oss ned tidligere. Men det er jo egentlig ikke så veldig mye å gjøre på måneden. Det så det en fin utsikt, og du kan sikkert se litt videre ut i verdensom og sånn, men ellers så blir du sikkert fort lei. Tre dager, og så begynner du på hva skal jeg skal gjøre for noen varer. Nei, du, det kommer an på hvilke, under hvilke forutsetninger du reiser. Altså, hvis du, det vil med, fremtiden, øh, med fremtidens planer bli mulig å reise til Månen som turist, sannsynligvis. Da vil jeg altså si at du vil være med et romfartøy opp, komme til en base og sitte inne i kjøretøy som bringer deg til et av for Apollo-programmet eller til ubemannede sonde, sonde som står på månen. Det blir turistattraksjoner å se på og bevare meg vel, å være på månen og kunne se jorden. Det må jo være noe i, i seg selv. Så er du turist, så vil du få noen hektiske dager, men er du er du forsker så er det mye man framledes ikke vet om månen og mye studier som kan gjøres for att finna ut mer om mer om det till det, det som kanskje kunne vært veldig morsomt på måneden, det hadde det vært hvis man hadde hatt type idrettsarrangementer, eller å si OL eller VM og sånne døgn. Da hadde vel alle verdsrekordene falt ganske kjapt. Ja, der, der er du inne på noe, og det er jo mange som har tenkt den tanken, at fremtidige kolon kolonister på morgen, de vil som fritidssyster blant annet drive med men idritt og höjdesprång är ju är den tiden är ju en ting. Det är ju låg gravitationskraft. Men då kan du väl bara riskera bara farfighter ut igenom. Nej, den är nog inte. Den er en 1 del av vad den på på jorden och så altså, sticker 6 Eh men men du klarar nog inte med muskelkraft och komma över den så kan du inte ta sätten. Då måste du til en, en liten asteroidern och sånt. Då kan du kanske klara det. Men höjdesprång på månen det, det kan jo bli en mulighet. Vi hadde jo en astronaut, Apollo 14-åstnøten, Alan Shepard, han prøvde jo å slå en golfball. Sånne ting er jo mulig, naturligvis. Ja, hvor langt glede han å slå den golfballen? Jeg vet ikke hvor langt han slo. Den bare forsvant bort igjennom. Den forsvant bort igjennom. Han hadde jo ikke skikkelig golfkøle med, han hadde med sig kanske litt av en golfkøle. Og I en sånn romdrakt er du jo ikke særlig bevegelig, så han, han fikk vel ikke kanskje helt det store slaget H Hvor langt uh, ut i verdensrommet er det egentlig noen vits i å reise? Altså nå, nå er det jo mye planer og mye, mye ulike planer om å skal reise til Mars Ja uh, og Når er det den første menneske sett foten sin på Mars da? Ja, det er veldig vanskelig å si i dag men uh, NASA har jo i hvert fall sagt at uh, de tar sikte på å sende mennesker til Mars i cirka midten av 30-årene men da i første omgang ikke til landing det blir rundt Mars og tilbake til jorden det er andre som har som har funnet ut at de offisielle Det altså excuse, det må jo være en enorm nedtur for de som sitter om bord i det romskipet og bare liksom nærmer seg Mars så. så skal de ikke lande likevel, så bare tilbake igjen. ja. Ja, men det for de der. De, de så de vil bli henrykt for å være med på en, en tur rundt Mars som blir de første menneskene ved, ved Mars, det, det er jeg sikker på. Men Mars er litt spesiell da, fordi at det er flere steder i vårt solsystem hvor det kan være muligheter for at det har vært eller er lavstående liv, altså veldig primitive livsformer. Vi har måneder rundt Saturn, vi har måneder rundt, rundt Jupiter. Noen spekulerer til og med på, på atmosfæren i, i, til Venus. Men eh, Mars er også veldig lovende, og Mars har den tingen ved seg at den er den nærmeste av de målene i vårt solsystem som man vil dra for å finne liv Men, men, men trenger vi egentlig å, å dra litt for å finne ut disse tingene? De har jo sent blant annet Curiosity og Opportunity som, som driver oss, sånne roboter som driver oss surrer rundt omkring på, på Mars-overflaten Finner ikke de ut nok? Jo, de finner ut en god del De finner ut ting som vi ellers ville ha hatt vanskeligheter med å finne ut på en måte og det er klart at det vil fortsette og robotene blir bedre, de blir mer bevegelige, de har mer utstyr. Så de vil, når det gjelder utforskning av andre himmelhengmene i, i vårt solsystem, bli de første som drar, drar ut. Men så kommer man da til punkt hvor man finner ut at man trenger altså, intuition intuisjon, kreativitet og, og liksom logikk til å komme videre. Og før eller senere, så er jeg sikker på at det, det gjelder Mars også. Ja, det er vel gjerne sånn at man, man liker å dra dit, man har på å si, man, man, man liker, liker å være der det skjer. Det, ja. det, som liker, det blir sånn litt menneskets uh, hovmod akkurat det, kanskje. Ja, ja men det er, det er veldig viktig. Altså, det ligger i genene våre, det. Og det har ligget i genene våre helt fra de første uh, kikket over en, uh, en, skal vi si, større landområde og lurt på hva som fantes øh, lenge borte mot horisonten og over havområder, og, og det, det er helt naturlig, og det er en drivkraft vi skal være veldig glad vi har uh, men, øh, men øh, den er ikke nok alene, altså, det, må, det må være andre ting også, men historien har vist oss at så fort vi får utstyr som skal til for å dra andre steder vi ikke tidligere har vært så vil vi dra ja, finns det i dag romskip som kan frakte mennesker over så store avstander som til Mars? Vi vet ikke riktig hvordan et sånt romfartøy må utstyres, blant annet fordi vi vet ikke hvilke medisinske krav som må stilles. Altså det å komme til Mars med en lang feid, det, det skaper mye problemer. Vi har for det første virkningen av langvarig vektløshet på menneskekroppen, på skelettet, på muskler. Vi har dette med beskyttelse mot stråling. Altså, drar vi til Mars, så er vi utenfor Fernedden-belten, utenfor beskyttelsen av, av jordmagnetiske feltet. Og vi er utsatt for stråling, ikke bare ved utbrudt på, på solen, men også, også kosmisk stråling. Og det tredje er naturligvis dette, dette psykiske. Hva skjer med mennesker som er liksom innesperret i et veldig lite volym på en til dess farefull reise? Man kan simulere ting her nede på jorden, det har vært gjort og det blir gjort, men de vet at en prøve her nede på jorden vil kunne avbrytes, og de er ikke utsatt for vekkelighet, i hvert fall har ikke vært det hittil. Og det er forskjellige andre ting som gjør at det blir ikke blir en helt riktig fremstilling av, av selveferden. Så det er ting som må løses av medisinsk hvert før vi kan, kan begynne å dra. Jeg har hørt på å si at de samme utfordringene hadde vært Kristoffer Kolumbus, spesielt når de gikk på syken blant menneskapet ombord på de, de skipene når de skulle legge ut. Ja, det var veldig problemer der også. De hadde, de hadde ikke bare stormer og, og, og lange avstander og navigeringsproblemer og den slags ting. Men de hadde også dette med maten, for eksempel nok C-vitaminer og, og den slags ting. Så alltid sin tid, mm. men det er ting vi må løse før vi kan sende mennesker til Mars. Men er det noen objekter borten for Mars, altså lengre ut, som egentlig er noe interessant å reise til? Ja, Eller, jeg, det er... Jeg, er det noe interessant å reise ut av vårt solsystem? Da er det ja. jo bare endeløst mørket, ikke det? Ja, det er klart det vil være. Men da må vi virkelig uh, finne på nye måter å transportere mennesker over lange avstander på. Altså, det finnes, du spurte om det finnes andre steder. Da uh, måneder rundt Saturn, måneder rundt, uh, rundt Jupiter. Uh, for eksempel en måned som heter Europa med kolossale mengder uh, saltvann under en isoverflate. Det er helt tatt veldig mange spennende ting å utforske i, i vårt solsystem men det er lenger borte og, og enda høyere vanskeligere skal denne komme til Mars eh, Romvalden startet jo som en, si, en rakett, eh, altså som et kappløp mellom to rivaler på verdensarenaen, men jeg har liksom litt følelse av at det har på en måte stoppet litt opp Ja, du vet at eh, romkappløpet, eh, slik vi opplevde det i slutten av 50- og hele 60-tallet det var jo det var jo et uh, kappløp mellom, mellom to supermakter i en kald krig. Uh, kostet veldig mye penger, krevet veldig mye ny teknologi, og uh, etter man hadde nådd målet, at amerikanerne hadde landet på, på måneden 20. juli 69 med Apollo 11, så, så hadde amerikanerne en følelse av at de hadde vunnet kappløpet, slappet litt av uh, kanskje, men selv om det ikke så veldig lenge etter begynte å snakke om å sende mennesker til mars og sånt så var det andre ting i samfunnet som trengte penger. Dette her var jo kostbart den tids penger 25,4 milliarder dollar. Og det utgjorde da 4,4 av statsbudsjettet den gang. Nå ser vi at rombudsjetten beveger seg på en, en, en halv prosent av statsbudsjettet, i USA i hvert fall. Og det er kostbart, eh, og, og samfunnet presser på med mange behov som krever løsning, så det er ikke så, så lett å, å starte disse tingene nå, men det, det kommer. Men er ikke det litt av problemet når man, når man ser litt på kursen altså jeg håper at hvert land med respekt for seg selv har jo nå et eget rombfartsprogramm. Det siste landet på, på stigen er vel Iran som sendte ut et annen, en land annen hund, eller en eller annen katt, eller katten, apekatt, hva det var. Eh, er det ikke litt problemet at den da sitter på, på hvert sitt gjære og ikke samarbeider om å reise til Mars? Jo, det hadde vært ideelt hvis de hadde fått til samarbeid. Eh, da forsvinner naturligvis konkurransemotive, og det er stimulerende til, til tider. Vi har jo eksempler på, på at samarbeid nytter. Vi har en store internasjonale romstasjonen som har vært bemannet uh, siden uh, år 2000, permanett. Og der er det 15 nasjoner med. Det er 11 fra den europeiske romorganisasjonen ESA, og blant dem Norge. Og så har vi da USA, Russland, Japan og, og Kanada. Og dette har vært et veldig godt eksempel på at samarbeid er mulig. Uh, og vi får håpe at de politiske forholdene etter hvert vil gjøre det mulig å begynne å snakke samarbeid igjen, Uh, og, og håper at, uh, at vi får til det, fremfor at uh, alle skal begynne å, å, å gjøre ting på sin måte. Grenseløst. Hvor er grenseløst? Grenseløst, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova. FF 99,3. Når man skal reise til Mars, så må man jo ha, på en måte ha et eller annet å i. Finns det romskipet da altså finnes det altså hvis man hadde gått, gått sammen på et tidligere tid på hadde man kanskje allerede på si, vært på Mars men, men finnes det den her teknologien som må till for at man kan kunne reise dit ja det er mange som, mange som mener det at uh, man vil kunne reise til Mars uh, med dagens teknologi det vil kreve lang tid Ett uh, projekt uh, antyddet 900 dager 200 dager frem, 200 dager tilbake, og så må man da vente ut ved Mars i opp til 500 dager for at jorden og Mars skal stå i en spesiell innbyggesposisjon, slik at det blir drivstoff økonomisk mulig å dra. Men, men man vil jo i tiden fremover bruke tid da til å konstruere romfartøyer som er egnet til dette her. Det hvis, man, det. hvis, hvis man for eksempel finner ut at man må trenge et sentrifuge i et romfartøy mm. for å holde kroppen oppgående hele veien, så må man finne ut hvordan det skal gjøres i, i praksis. Med, med sirkulasjon av atmosfære og vann og aller slike ting. Så man vil nok bruke en, en, det tid på å utvikle det beste, men det er mulig å få det til i dag altså. Ja, men er det noen som altså lager romskip i dag som du kan gå og kjøpe på det kommersielle markedet? Ja, altså, det er for eksempel et amerikansk uh, selskap som heter SpaceX som bygger et romfortøy som, som uh, vil kunne la seg bygge om og, og tilpasse ferdig til marsj. Sammen med andre sektioner naturligvis, men man krever kraftige bæreraketter, og man krever altså romfartøy, og man, man krever veldig mye bedre systemer for resirkulasjon av, av vann og, og atmosfære og så videre. Men det er mulig å få til, men ettersom tiden går, så vil mulighetene bli bedre. Men det er vel gjerne sånn, jeg holdt på å si det meste i vår, vår, vår del av verden, og på å si det på jorda, at det som man kan tjene penger på, det har en grunnlag for vekst. Er det ikke blitt litt sånn at kommersialiseringen også har kommet inn i romfarten også? Jo, jo det er, det er riktig det jeg nevnte, det at ø, amerikanerne, eller NASA, ø, tenker på en ø, marsfeid i mitten av, av 30-årene. E, I første omgang rundt mars tilbake, før de begynner å tenke på landing, da blir det en god tid. Men det er mange som synes at dette er for lang tid. Og her kommer kommersielle krefter in og det er flere organisasjoner og, og personer som er opptatt nå av å prøve å få til og sende mennesker til Mars før de store, grunnige organisationer gjør det. Ja, finnes det noen seriøse aktører på dette feltet? Ja, seriøse og seriøse. Det, det finnes i hvert fall en del aktører. Det finnes et amerikansk stiftelse som heter Inspiration Mars, som er stiftet av en, en veldig rik person som er rominteressert, han heter Dennis Tito, han var forresten på besøk i den internasjonale romstasjonen i, i fem dager til en pris av over 20 millioner dollar. Han har greit på baner, han jobbet en stund i NASA, og han, han vil nå prøve å, å forreise penger, og NASA hjelper ikke minst til å sende to mennesker rundt Marsj i en mulighet som foreligger sent 2017, begynnelsen av 2018, 500-dagers verd. Så har vi ett et projekt, en som heter Bas Landstorp, som er en gründer, en veldig kjekk og hyggelig kar, som gjerne vil sende mennesker som skal bosette sig på Mars og bruke dagens teknologi i romfartøyer, Uh, og som skal sende seg gårde da, slik at de kan lande på Mars Norden, uh, samlet uh, fire hver gang uh, først i to, tosno, 2022 og så to år etter fire på hver gang men uh, haken med det prosjektet er at du bare får en envers bilett og, en og uh, det som er uh, synes jeg uh, litt negativt ved, ved hele dette projektet det er at han skal skaffe seg inntekter til innkjøp og operasjon av det hele, eh, ved å selge rettighetene til store fjernskyldselskaper, altså lave en reality-serie av dette her, eh, som kan da følge med i treningen av astronauter, bygging av romfartøyer, testing, eh, oppskytning, og ferden naturligvis avgjørelse. Og på enhver spillett å gjøre det altså til en underholdningssak, det synes jeg er, er uverdig. Og jeg tror han er, for å si det rett ut, litt naiv. For jeg tror han undervurderer de tek tekniske problemerne som må løses før man kan begynne å, å snakke om noe sånt. For du nevner det tidligste projektet, som sier at den da skal være på mars i 2017. Finnes den teknologien til å, å, å reise allerede da? Ja, han mener det, Dennis Tito. Det eh, slutten 2017, med det er ikke med landingen altså. Det er en sånn fri returbane rundt Mars tilbake til jorden igjen, for to personer. Vi vil ha et, skal vi se si, Dragon-lignende ja. De som nå markedsføres og drives av, av, av SpaceX, men det må opp, i, i tillegg ha en oppholds, oppholdsseksjon som kanskje er opplåsbar, og han tar sikte på, i hvert fall så mener han at uh, to mennesker, en mann og en kvinne, uh, kanskje et eldre, stabilt ektepar vil være det beste for en sånn feil. Jeg får det ikke så farlig om de ikke kommer tilbake. <laughs> Nej de, oh, ja, de skal komme tilbake Ja, de skal komme tilbake det, det, uh, ja, det var en, uh, altså, en, en tv-fyren som skulle ha dem til å bli verdens der Ja, ja. ja de, det var uttak Man ble anmodt om å søke Og da fristen gikk ut uh, i august uh, i fjor Så hade de meldt seg, så vidt jeg husker, 206 000 mennesker og, uh, Du var ikke en av dem som hadde meldt på Nej jeg er ikke det Men det er jeg noen melden som har meldt seg på og det er det hettet uh, fra en hel masse nasjoner så, så, som er påmeldt, og av de to og så er det nå i første omgang tatt ut uh, noe over tusen, som skal siles ytterligere, og så skal de da ta ut uh, til et kjernemannskap som kan begynne treningen i 2015. En anting ting er jo, som du er inne på, teknologi og hvordan de skal kunne reise Har vi någon filmer som, som lytterne kan feste blikket på i forhold til å få noen bilder rundt det her? Hvis vi tar de, de 2001 og 2010, en romodisse 2001 og 2010 Er det filmer som på en måte kan være gjenkjennbart? Der har du jo de romskipene som på roterer litt Ja, de har de store ringformene men de var langt fremme og veldig bra på sin tid og er klassiske på en måte. Men jeg tror nok at man vil lage dem litt annerledes i dag. Hvordan ser du for dig at et, et romskip skal se ut som et skip, bare, bare med rakettmotorer eller litt andre type motorer? Eller? Ja, altså i rommet du ser var jo en dyrring, vi var inne på de medisinske problemene og det kan hende at de må ha en kunstig stimulans med seg i form av en kan hende at den blir mye mindre kortarm, rotere hurtigere bygget inn i selve romfartøyet det kan hende at man trenger noe mer ø, ny teknologi for beskyttelse mot stråling og så videre så jeg tror nok romfartøyene ville, ville se litt annerledes ut enn, enn i 2001 men men som sagt, mange tror at det er mulig å sende mennesker av gårde til Mars uh, i dag med dagens teknologi. Men det man er interessert i, det er å korte ned på reisetiden. Ja, det, Og det, det, det er vel bare å sove på veien, ikke det? Å sove mest Nej naturen? Nei, tror nok ikke det. Har um, du på å si å ligge i dvalet, eller hva de egentlig gjør, som man har hørt om eller sett på film? Nej, det, det tror jeg nok ikke, ikke blir tilfelle. Vi var inne på litt av disse medisinske problemerne, vi nevnte dette med vektløsheten. Ja. Det andre ting er beskyttelse mot stråling, og det tredje er naturligvis det psykologiske, det psykiske. Ja, for det må jo være uendelig lenge å være ombord i på romskipet og vente og vente og vente og, vente og ikke se noe som helst. Ja, det er en utfordring, og man kan simulere forhold her nede, som ikke blir helt troverdige, fordi at de ville ikke være utsatt for vektløshet. I hvert fall har det ikke vært det nå det mulig å bruke internasjonale romstasjoner til, til sånt i fremtiden, men til nå har de ikke hatt vektløshet. De har ikke hatt stråling, og de vet at hvis alt går gærent, så kan en prøve avbrytes. De er ikke helt realistiske, naturligvis, men de vil likevel gi oss en god del materiale til å formulere kriteriene for å ta ut i rette mannskapstypene. Og det er veldig viktig altså, at man får mannskap som går sammen. Eh, hvordan ser fremtiden ut? Altså, vil noen gang menneskeheten reise ut i verdensrommet på måfå, altså, altså, som, som man reiser til syden eller til Thailand to uker? Nei, jeg tror nok, jeg tror nok vi, vi får turistfeider, altså dette med romturisme er jo et helt eget område nå, da, som er veldig interessant, og vi nevnte jo at det vil bli mulig i fremtiden, sannsynligvis å dra på turistreiser til måneden. Ja, du har jo også de her romskipene som de bare skyter opp, og så er så vidt opp i verden som det er ned igjen, ja, en million ja. eller hva det koster. Men det, det snakker vi ikke om, for det blir for pinglet. Men uh, hvis, <laughs> hvis vi går enda litt lengre frem, og litt mer sånn... Ja, jeg tror nok, jeg tror nok at uh, man vil ha mål. Ja, ka, ja. Uh, det har vært i uh, science-fiction sammenheng uh, tenkt svære til det sånn ringformende romfartøyer hvor det i uh, ringen er bygget inn hele samfunn. Uh, man kaller dem romkolonier. Uh, og der vil man dyrke mat, og der vil man leve og bo. Men jeg, jeg tror nok at uh, det skal gå mange år før man gjør noe sånt, altså... Så uh, i første omgang nå så får vi nøye oss med, uh, det kommer mennesker tilbake til månen. Uh, vi kommer til å sende mennesker til en asteroide, og det kommer, kommer sannsynligvis før en, en marsferd. Amerikanerne har jo funnet ut at det neste store målet egentlig, det er å kaper en, en asteroide. Uh, Fem-seks meter, uh, kanske en masse bort mot en 500 ton som skal fanges opp av et ubemannet romfortøy og føres til et uh, gravitasjonslikvekstpunkt på baksiden av månen. Og president Obama sa jo i 2010 at dette med å besøke uh, en asteroide vil være neste store mål ansaikin, ven vi sann mot å dra veldig langt ut i rommet for å for å gjøre det, så nå ø, holder de på med et prosjekt som går ut på å fange en asteroide og bringe den til vår nærhet, nemlig til en noglund stabil bane på månens bakside, og så vil man da sende romfartøjer korte vei ut dit. Eh, og, og besøke en asteroide, og det er altså det er veldig interessant. Asteroider er interessant ikke bare fordi at de er opp i år Stoff som ikke er berørt av, av noen naturkrefter eh, underveis. Eh, en asteroide vil kunne inneholde mineraler og metaller som vi kan ha bruk for. Og hvis vi skal beskytte jorden mot en asteroide i fremtiden, så må vi studere den og, og vite nærmere om, om hva den består av, hvordan den sindre er. Så dette med en asteroide det er, det er et interessant objektet. Men men vi har andre mål nettovertert også. Det er naturligvis mange andre steder, mange andre ting å å gjøre i Roma, steder på mars som kan være interessante å, å dra til. Og vi har jo rett i bakgården vår så har vi jo månden da mm. som ligger innenfor vår, skal vi si, kommersielle sfære og som er relativt enkel å, å komme til når vi sammenligner det med for eksempel Mars og fjernemål. Men helt til slutt da, tror du da det første mennesket vil bli født på Mars? Ja, det er veldig vanskelig å si. Eh, vi har snakket om dette nederlandske projektet Mars One, vis de skulle få det til, så er det klart at det vil kunne bli født et menneske der oppe hurtigere enn noen av de andre prosjektene. Men det er helt avhengig av hvem som får det til på en skikkelig måte med muligheter for ikke bare å bosette sig der oppe, men også for å komme tilbake igjen om det skulle ønske det. Teamet vil så. Tusen tack för att du kom hit till oss här på Radio Nova, rymdfartsexpert Erik Handberg. Ser du luften? Känner du temperaturen? Var är du nå? Gränslöst på Radio Nova FM 99,3. Jag hade inte gidda att resa till Mars. Vad förl vägens land och rike ska människan egentligen resa till Mars? Alla svar får du genom satelliter og andre farkoster som vi har sänt dit. Hvorfor reise så langt vekk når det som er nært er fjernt nok? Men gjerne for meg. God tur, husk mat, musik, filmer og tv-serier, dataspill og noen å være glad i. Da flyr tida i hvert fall fort nok, vil jeg tro. På veien kan du også sende oss en mail til grenselostetrenova.no hvis du har tips, kommentarer og innspill å komme med. Og lytte på oss neste uke til samme tid med, hvis du da har dekning så langt ut Ta med podcast. Det er også en løsning. Hei og hopp to boldly go where no man has gone before.